Там гулко почав розлягатись при тиші його мистецький спів, пануючи над всім. Ходім у хату, холодно стає, ви застудитесь, ходім, так мовив мій гість упавшим голосом. Я мовчки вчинила гостеву волю, встала з лавки й подалась до хати. Хоч знала, що не клопіт за мене погнав мого бесідника з садка. Я знала, що він тікав від соловйового співу.